Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts kväll i centrala Stockholm. Du är det något skottramar i stan? Någon? Mm. Ja, de har skjutit en tankare här. Ja. Jag tror att tunnelgatan vägen. I en uppmärksamma debattartikel skrev Ingevrit Alenius om den svenska hemliga som kallades stay behind-rörelsen som byggdes upp efter andra världskriget. Den svenska motståndsrörelsen in i ett hemligt NATO-nätverksbrift över hela Västergruppen. The top secret European wide network of secret agents intended to fight a Soviet invasion of Western Europe. Vi vet ju alla, att hela krigsar vi kan tänka oss, det är ett angrepp från RISK-polk. Stay behind, som rörelsen kallas, den var alltså okänd för palmutredningen. Ja, så vitt jag kan bedöma. The suspicion was that stay behind groups... Kinga Britt Alenius, som ingick i den kommission som granskat utredningen av mordet på Polo Palma, hon krävde i januari i år att Riksdag och regeringen ska kartlägga den här stay behind-rörelsen. Och vad hon kallar för den onämnbara frågan om statsministern kan ha mördats av detta hemliga nätverk. Hej samlyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemordspodden, en podcast. Om palmemordet Jag heter Johannes Finlaugsson. Jag finns på Twitter @johabbed. Följ mig gärna där Ni får också väldigt gärna gå in på iTunes Om ni gillar podden Och ge höga betyg och recensera Om ni inte gillar podden Så får ni gärna skita i Att mm. gå in på iTunes Detta är då för nykomna lyssnare En podcast som Lite Halvseriöst Pratar om ett väldigt seriöst ämne och jag har idag med mig en gäst, och det är ingen mindre än Ola Söderholm. Välkommen! Hej! Ja, tack! Jag är här. Vad sa du för någonting? Välkommen! Tack säger man då! Tack! Det Jo, det är bra! Det är bra! Jag tänkte, det här med, du har ett fruktansvärt dåligt Twitter-namn tänkte jag på nu när du sa det. Är det så? Ja, men för att det är så uh, alltså man, hur, hur liksom... Hur stavar man till det? Det känns som ett ord som man försöker fem gånger innan man får det rätt. Aha. Ska det vara 2B? Ska det vara? ska det vara... Vart ska H1 vara? Sådär. Det är nästan lättare tror jag för folk att ska hitta det, hitta det att säga åt dem man bara söka på Johannes Finlaugson Twitter. Och Fast är inte det lättaste att stava till heller. Nej, nej, nej. Du har inte gjort det enkelt för det <laughs> alls på något vis. Äh, inte bara jag utan även mina föräldrar som mm. är iblandade i den här namnet. Du borde du byta, byta, show byta till något klatschigt showbusinessnamn som Ola Söderholm. Men äh, du, ett Ola Soderholm mm, ja. Det också är också förvirrande Nej, det är ju självklart Är det ett eller två O? Äh, <laughs> Fråga är det ett O ja. äh, Ni får äh, leta er fram till, äh, till min Twitter Om ni inte bemästrar det och kan hitta den Med de här ledtrådena Så vill jag inte ha er som följare mm, Nej, men är en ställa lite krav på dem Ja, precis äh, Vi ska gå igenom lite formal ja, Så att folk blir känna dig mm. När vi kommer in på att prata Då börjar vi med namn. Ola Söderholm. Är det verkligen ditt fullständiga namn? Och nu mitt fullständiga namn. Du ja. har mina mellannamn också. Ja. Det är det som står i passet är slash. Som <laughs> tog jag, Ola Söderholm. För show business. Jag heter Gösta, Ola Emanuel. <laughs> det vill bara ska upprepa mitt namn ja, Jag vill bara höra Gösta i ja, ja, men ja. Det, det är ett gårdsnamn eh, faktiskt för att min släkt på pappas är från Västra Dalarna de alla har gårdsnamn. Ah, okay. Som är så att alla min surra heter Gösta Annika. En gång i tiden så hade ni en, en, en ä, släkt en gård som ni döpt till Gösta. Mm, någon kanske Gösta som var först på gården så var det så, Gösta gården. Så kan det vara. Ja. Eh, har du några kända alias? Nej, jag tror inte det. Ola är ett sånt bra och namn så du aldrig fick några smeknamn? Nej, precis. Nej, det fanns ingen annan Ola uh, där jag, som jag kände när jag växte upp eller så. Det har aldrig behövt några smeknamn. Okej. Okay. Uh. Och uh, när vi pratar om var du växte upp, var och när är du född? Jag är uh, född i uh, Falun 1982, huh? 8 juli. Men ja, det var inte där jag växte upp. Vi flyttade därifrån när jag var sex år gammal. Så jag växte upp i Luleå. Hur var det? <laughs> Om du ska det här, sammanfatta det. Det här vervet, nu jag är vervet som <laughs> Hur mycket känner Ja, Jag vet inte hur det var. Det, var, det, var väl, det är svårt att sammanfatta. Väldigt svårt. Det, var, det har växt upp i ett radhus. Det var ganska medelklass, medelklass, medelklass antar jag. Okay. Och, och det är det som har fångat det? Var lite, det, ja, det var väl okej, okay. det är lite tråkigt att vara barn generellt, det är roligare att vara vuxen Man är inte så ja, man intvingad i en massa tråkiga sammanhang hela tiden mm. Det är inte accepterat att typa sig full på samma sätt mm. Mm. Ja, bara en sån sak Vad har du för äh, sysselsättning? Är du komiker? I stand-up comedy och håller på med radio har du varit mest, det är kanske det jag har fått på mest med på senaste Tankesmedjan i P3 Mm Kommer du snart bli utlåst. du har hört rykten. Ja, precis. Ja, kan jag kan ju passa på att säga här att jag får sparken i sommar. Mm. Så att eh, ifall det är någon person från citatbranschen, slutcitat som lyssnar på det här. Så jag är öppen för förslag i höst. Du gör den här podden för att få ut The Word, att du är tillgänglig till höst. Ja, precis. Jag känner att det här är bästa forumet. <laughs> har du något kriminellt förflyttat? Nej, eller jag har inte åkt fast för något. Ja, en gång fick jag böta för att jag inte hade cykellyse. Har du gjort kriminella saker och inte åkt fast? För? Ja, det har jag väl gjort en del. Jag ser inte så märkvärdigt, men jag har väl gjort pojksträck, antar jag. jag har testat det med knark lite grann. Men det är ingenting jag gör. Det är alkohol är den enda drogen jag har fastnat för. Så att ja. Det är skönt för mig att jag lever i, det här, i den här kulturen. Där det är Sen har accepterat. Ja. Sen, jag vet ändå, jag har, gjort, jag har en kompis gjorde inbrott på Luleå tekniska universitet en gång, kan jag ihåg. Mm. Jag, kastade, jag kastade en cykel genom en fönster ut <laughs> så gick vi in där och undersökte lite och tog, lite, tog några cd-skivor vi hittade in, låda in på ett kontor. Oasis, uh, What's the story, Morning Glory och kärlek och uppror av Ebba Grön och sen så snurde vi en massa saker ur kylen och frysen, mm. en påse potatisbullar, choklad, tårta. Och detta såg ni förstås vidare via en hälare. Mm, precis. Man får ju ta försiktig försiktigt, man kan inte svämma över marknaden med potatisbullar. För då förstår de ju att det har kommit till på ett kriminellt mm. sätt att man får sälja en potatisbulle. Lite sådär, pytsa ut ute här och där. Men det kommer ihåg att du fick i alla fall en notis i tidningen om det. Ja. Att det har varit en Men att ingenting har blivit stulet. Eller de har inte märkt det, men de hade ju fel. Man har inte <laughs> märkt så mycket potatisbullar som saknades. Men detta var alltså en klassisk smash and grab-kupp som det kallas Mm, ja det var man, Ni använde en cykel? Vi använde en cykel, jag kastade en cykel genom rutan eh, Ja, det var, men det var väl bara Att man eh, Ja, det var, det var väl så här rastlöshet Vi kanske inte hade någon fritidsgård Bara vi på gatan i <laughs> Luleå ja. Behövde något att göra Hade du någon ångest för detta efteråt? Eller trivdes du med rollen som eh, kriminell? Nej, <laughs> ja, jag, jag tror vi var lite upprymda. Men jag vet inte gamla vi var Vi kanske var 17-18, man var lite mm. massa uttråkad och så eh, man fick lite en kick av det så, för att jag, min, min kompis hade nog en lägenhet själv så vi klippte ut den här notisen och satte upp den på kylen där i hans <laughs> lägenhet och var lite nöjd över det då började jag sådär idiotisk meningslöshet ja. men det ledde det inte in på någon kriminell bana i alla fall. nej, nej det är jag inte <coughs> det var, det, det var ingen, jag var inte på någon sluttande plan nej. Sista formala frågan. Skulle du betrakta dig själv som en ensam galning eller som en del av en konspiration? Det är, det är svårt att svara på. Jag, känner, jag, känner, jag har ingen intuitiv känsla för det ena eller det andra. Ja, men Kanske en del av en konspiration men jag måste välja. Det hade kanske kunnat hända att jag, ja, men Jag kanske är lite sådär... Om någon säger något med övertygelse. Jag, jag, jag tror jag, har, jag är lite lagd åt det här hållet. Att jag, jag kan... Jag kan nog gå på saker. Jag känner oftare att jag... Att du blir en kugg i Ja, precis. Eller om jag läser en debattartikel om något så kan jag bli så här berörd över den personen, åsikten den personen liksom får fram. säger jag Vad fint det här var. Men så berättar det för någon vad, vad bra skrivet och var i en artikel. Men den där personen är ju liksom fascist. Så jag bara, jag har du rätt i? Eller att jag... jag, vet, att jag... Jag kanske är lite lätt påverkad. Det kanske kan vara en kugg i ett eh, maskineri, i ett hemskt ja. Eventuellt. Du har inte den här självständigheten som en ensam galning. Det är högst på sitt Nej. Sätt. Nej, men att jag skulle ha den så här, initiativkraften som en ensam galning. Och Bara vara så här: Karpe diem och börja gå ut och skjuta det. Jag tror inte jag har det i mig faktiskt. Jag har för, eh, för mycket att tänka innan för lådan kille. <laughs> Det känns betryggande faktiskt. Mm. Då går vi över till att prata om den här poddens huvudperson. Det gör jag genom att ställa frågan. Var befann du dig natten mellan den sista februari och den första mars 1986? Jag var ju rimligtvis då i huset där i Falun som vi bodde i. Jag har liksom inget, jag minns inte just exakt när det hände. Jag var tre och ett halvt år gammal då jag var inga det är likhet med Krista Petterson har jag inga klara minnesbilder <laughs> av mordnatten <laughs> Men ja, jag måste ha varit i det här Men har du någon minne eh, av liksom Palmemordet eller Olof Palme ja. ja. På, eh, liksom gamla bilder och sånt från när det var barn? Ja men alltså jag minns ju inte att Jag minns ju Det är nästan mitt första minne skulle jag säga Att Olof mm. är död Jag kommer ihåg att alla vi barn sprang runt och skrek Palmen är död, Palmen är död För att det var så där. För att det, det var liksom överallt alla pratade om det Och, ja. och vi sa att Palmen är död till varandra hela tiden alltså, det låter som det här kodord i, mm. Jag tror i, i konspirationen kring CIA Så skulle det finnas något telegram Där det var att de skulle fälla det svenska trädet mm. Ja, just det. Och att ni då springer att ja. palmen är död det är också är... lite men inte, inte, inte så subtil kod <laughs> jag har bara lagt till ett M. <laughs> <laughs> ja nej men det och det var ju vi förstod ju inte då vi, jag förstod ju inte vad målet för palmen var eller vad det betydde. Jag, jag tror att jag inte eller visste vad döden var. Det kanske var första gången man hörde talas om döden ja. och jag tror jag kommer ihåg att jag tänkte det då som liten att det är så här det blir varje gång någon dör Aha. Alltså grejen med Palme är att han har dött Aha, för det, är det är därför han känner. Det är därför för att det är så sjukt att någon kan dö Så det, det, jag, trodde liksom att, jag trodde att det var det som var grejen med Palme Att han var död Och sen blev du besviken sen när typ någon, någon farfar gick bort Och den inte blev landet. <laughs> ja, precis, precis Eh, nej men ja, ja, det var Det nästan, jag tänkte på det att det Jonas Gardells En komikers uppväxt så mm. den första meningen I begynnelsen vandrade människan på månen ja. För att det är hans första minne då Han såg de bilderna på tv På månen. igen Om jag skriver en generationsroman någon gång Så kan jag börja den med meningen I begynnelsen mördades Olof Palme Jag tror kanske att Jonas Gardell kommer att tycka att du snor lite i så fall Ja men jag kanske Jag hyllar honom kan man säga du är ju för övrigt eh, kollega med honom eh, på så sätt att ni bara skrev för för eh, allt fall. Ja, ja precis. Och man kan väl säga, eller ja, jag har ju valt att uttrycka det som att Jonas Gadell spelar Ola Söderholm. Men det är kanske ett specifikt avsnitt där han drar ett skämt som ja, du precis, en gång precis. Ja, precis. Jag var med och gör det i alla fall. Han skrev ju betydligt mer, eller du, han ska så mycket mer för den där tv-serien. Mm. Men jag var med och, när vi spånade storylines i början och det var det mycket så här, bransch. Historie då och mm. grejer man var med om när man har kört stand -up. Och då var det en sån, som jag var med om en gång. Att jag eh, drog ett skämt om eh, diskoteksbranden i eh, Göteborg. Eh, om att eh, i Göteborg så gillar man bara humor med värme. Som eh, kom jag kommer ihåg exakt hur det, var. det var. Någon sån Lasse Brandeby, Claes berg, diskoteksbranden. Det var lite roligare formulerat men det var, det var inte så roligt. Det var mest <laughs> hemskt. Och så publiken var så här, Sen eh, efteråt så kom det fram... En tjej eh, och sa att eh, Vad kul det var det där När du skämtade om diskoteksbranden eh, Nästa gång kanske också kan skämta om Hur det var när jag försökte rädda Min kompis som redan var död eh, okay. <laughs> Och sen så Ett starkt användande was... av ironi Ja precis, hon, var, hon gjorde väldigt bra Hon drev på med mig på ett väldigt bra sätt alltså det, det är också, hon, är, hon heter Sara Hon är flickvän till Branislav Pavlovic Som är stand-up också som kallas Branne. Vilket ju är extra ironiskt med tanke på Nej. hennes bakgrund. Ja, precis. Och sen så kom jag åt att satt efter det här giget så var vi iväg liksom komikergänget och drack öl någonstans. Och så såg jag Sara då sitta i andra änden av rummet. Och så, så råkar jag få kontakt med henne så tittade hon på mig. Och så förde sin hand över ett tänt ljus som var på bordet. Och låg mot mig. Pilemariskt. Så att hon så sykade ut mig verkligen. Men så det var bara en sån historia som kördes in i allt fall. Det är Precis, men så jag kan skriva den generationsromanen då i begynnelsen med och Olof Palme. Olof, det var det och Tjernobyl var ju också då. ja Det var också bland de första jag minns. Det var två, två mörka grejer som svävade över en, när man blev med, en medveten varelse. Ja, jag, jag är ett år äldre än dig då. Mm. Jag ska säga att jag faktiskt inte några specifika minnen av Tjernobyl. Ja, eh, det kan ju inte påverka oss här nere så mycket Som inte plockar bär Nej, det var ju lite För det var det som var grejen Min mamma, det här minns inte jag själv Men min mamma har berättat att Att hon, när hon hörde nyheten om Tjernobyl Så, eller hon hörde nyheten då Om att, den, att det hade blåst mot Sverige Men då, mm. att jag, att det såhär regnade och konst stod in i köket och Höll på något och lyssnade på radion Och sen så, och jag är ute i regnet Och leker i mina galonbyxor mm. eh, Och sen så Hör hon då på radion att det faller surt regn Över mellan Sverige huh. ja, Från Tjernobyl Och samtidigt så ser hon mig sitta på huk Vid stuprännan Och kupa händerna under stuprännan Och, och dricka av vattnet Samtidigt som hon hör nyheterna om liksom, kärnkraftsregn Över hela Sverige Som hon bara springer ut och tacklar mig Jag vet inte vad det, det är därför jag är så lång Eller någonting Du har ingen superkraft vad, vad du vet Nej Nej, jag har inte märkt Men eh, hur har din syn på Olof Palme förändrats eh, under, under åren? Ja, jag har väl fått en syn på honom mm. antar jag ja, men först, alltså, Under många år var han ju bara den som dog mm. För att det var första gången ja, man, man, hörde talas, man hörde talas om den första gången när han dog mm. och Så var han den som dog och så var den här mordutredningen. Så det är väl liksom i vuxen ålder man har börjat fundera på vem det var och så vidare. Så att, eh, jag har ju... men jag är ganska intresserad, är mer intresserad av Palmen och Palmemordet. Ja. Jag har ändå gillat... Jag tycker det jag har kul nu med den här dokumentären som gick på SVT. Jag läste Henrik Berggrens Palme-biografi. Jag vet inte... Han de... är, är en väldigt enigmatisk person ja. på något vis. Jag har tänkt på det med Palme-dokumentären att här, det här hade varit kul att se den utan ljud nästan också. med mm. De här gamla bilderna på Palmen. För att han är så, han är så sinnessjukt karismatisk. Mm. Det är något väldigt speciellt med hans... Alltså hans blick är så himla närvar extremt närvarande. Mm. Han, man, jag vet inte, man, man sugs in i av de där bilderna. Mm. Det, det, det är också... Det, ja, han har en riktigt speciell karisma. Mycket med de här gamla klassiska citaten och från olika tal och debatter, att jag tänker att är de så märkvärdiga rent textmässigt ofta, att, att det inte är så speciellt, eller men jag känner att det är bara något med hur han när han liksom lutar sig fram och pratar med eftertrycket ja, han, han hade något väldigt speciellt han är mycket bättre mm. än en nutida politiker på att uh, verkligen få något att fatta att nu säger, nu säger han något viktigt ja. detta ska ni lyssna på, det kanske han gjorde i varenda tal liksom Mm. Kan jag tänka mig Men, ja, är det, men nu med är det liksom så här. Politiska talskrivare är väl duktiga på att skriva bra formuleringar nu med då, Men det känns som det bara blir en gröt liksom, som man inte minns. Mm. Så, det finns ett klipp där, där Carl Bildt och Göran Persson debatterar. Carl Bildt säger att han eh, nog har eh, träffat på fler människor i svåra situationer mm. än vad Göran har. Mm. Också i andra länder, säger han. För att, för att eh, härska tekniken lite. Och Göran Persson Prata om klassamhället Ja jag vet, jag vet hur du syftar på det är typ så här, berätta, Du Berätta gärna för mig om den stora världen Carl Bild, Men berätta inte för mig om Du ska inte berätta för mig om det svenska klassamhället Jag har vuxit i upp i det. Jag hatar det Jag kommer ägna hela min politiska hjärna åt att bekämpa det e, e, Väldigt stark ord, väldigt fint tycker jag mm. Men direkt efter något sagt det Så lägger han till någon extra mening Som bara klyddar till det tycker jag Mm jag minns inte exakt vad det är, men det är att det hade kunnat vara en stark i det som man säger efter. För han pratade något om, om, om ensamstående mammor med barn och sånt där. Mm. Mm. Ja, Palme så... palm hade haft en känslan att uh, sluta där. Ja, precis. Mm. Och så har alla sagt, ja du har vuxit upp högst upp i svenska klassarvännen. <laughs> han snackade om det. <laughs> Just det citatet <laughs> hade inte Palme kommit undan. Men om vi ska gå över på uh, veckans spår. ja. Så är det eh, det så kallade stay behind spåret. Mm. Eller stay behind rörelsen. Vad vet du om det? Ja, det är ett spår. Det är ju, alltså, om man säger om det mest deppiga är det här att eh, Christer Pettersson mördar Palme för att han tror att det är den där pundarkompisen han har blivit ovän med. Ja. Heter han heter Sigge Sig, Sigge eh, Sedegren. Alltså det är ju det sorgligaste om det är så. Ja. Det är så sjukt att kontroversiella, ikoniska statsministern bara mördas som en sån sinnessjuk slump. Det är ju ja. det är för hemskt. Men då är det här stay behind är ju andra än det ja. Det är inte så man vill att det ska vara. Ja. Riktigt konspiratoriskt, skitlande kalla kriget paranoja och stort politiskt spel. Men ska, vi, eller ska du förklara vad stay behind är? Ja, det kan vi göra. Men jag tycker du vi kan först nämna om hur det ...dök upp i det allmänna medvetandet som ett palmespår. För att det har ju inte varit något större palmespår till för, vad kan det vara, någon månad sedan... ...när Inga Britta och skrev en debattartikel mm. mm. som helt enkelt ligger ut på... ...hallå allihopa, det fanns en grej som hette stay behind-rörelsen. Kanske sköt om palme, borde vi inte kolla upp det. Mm. Och det var därför jag har, det är jag som föreslog detta spåret till dig... På den väldigt lösa kopplingen och att du har gjort roliga inslag om ingen Britta Lenius i tankesmedel. Ja just det, jag kanske har gjort det någon gång pratat med henne. Ja men det är väldigt intressant att, hon, att en sån uppburen person, bara att det här kan vara lösningen på palmemordet på väldigt lösa boliner får man ändå säga. Att, här, att hon skriver på den debatt, eller hon skriver att det ska undersökas men ändå. Jag vet, jag pratade, jag tyckte det var kul med Inga-Britta Lenius när hon, hon gav ut den här boken om bankimmun, FNs generalsekreterare. Inga-Britta Lenius jobbade ju själv inom FN, jag tror att hennes titel var under generalsekreterare eller något. Mm. Och sen så var hon, och den här boken var bara, eh, skrev hon om hur, vilken sopa bankimmun var. Och det hon. Och det, det var ganska roligt att hon var med i alla, hon är i skavlan- och det var, jag vet inte, hon, hon sa Bunky är en idiot så skrattar alla och applåderar. Sen hon bank är en idiot igen. <laughs> Han är en svag människa. Så hon en USP. Ja, precis. Hon, hon åkte runt och, och roastade Bunky i, i olika... <laughs> det som, men det jag tyckte det var, lite, det var, det var lite roligt att, för hon sa att de har en så svag liksom... Jörk off som generalsekreterare mm. för att stormakterna vill ha, USA vill ha en vek FN-ledare. Så därför har hon tryckt dit bank mm. uh, Och när jag, <laughs> då när jag var på att göra något Då i tanken som jag på, hittade jag hur det gick till när, när Ingen-Britta fick sin position som, hennes position beskrivs som den tredje mäktigaste FN så hon hade också en väldigt hög position mm. och då hittade hon inslag från 206 då hon sa på radion så att jag... Inga-Bretta Lenius ska föreslås som undergeneralsekreterare i FN av USA. Så det var samma med henne då. Att, ja. att USA propagerar att få in henne. Så ja, det var lite, lite ironiskt. Ja. Mm. Men jag vände ja. inga Britta Lenius, vi kan inte, kanske inte ju säga att stanna upp för länge på Inga-Britt innan vi kommer in på Stabie-Handra eller alltså här. Men, men jag råkar vara inne på hennes Wikipedia-sida nu innan. Och då står det... På Wikipedia då, en liten kort beskrivning av henne, hur gammal hon är och vad hon har jobbat som. Och sen eh, står det som avslutad meningen i den här korta presentationstexten högst upp. Så står det, en av de skarpaste hjärnorna i svenska ämbetsmannakretsar. Mm -hmm. Det oh. känns inte helt eh, Wikipedia-mässigt opartiskt. Du menar att, det, att det, hon har skrivit det här själv? Jag vet inte, jag, och, jag kollade upp om det var inga mm. understräck britt. <laughs> men det kändes lite som källa behövs. Ja, precis. Detta. Ja, men det är väl något fan som har inne och skrivit, så den kan det ju se ut på, det kanske inte brukar se ut som bara ämbetsmänns Wikipedia-sidor, <laughs> men... <laughs> Mer på Torströms. Ja, precis, på Torströms står det säkert någonting. Att han är en, en av de skarpaste hjärnorna i svenska ämbetsmännenkretsen. En av de främsta skötesblötarna i Sverige. <laughs> Det är en bra, bra mm. grej att ha på sitt server. Mm. Ja, precis. Och ja, men det... om vi ska gå in på Stay Behind-rörelsen, vad det ändå var. Ja, precis. Det var en, det, det var liksom en, en hemlig armé kan man säga. När, det var något som NATO organiserade i NATO-länderna i Europa och också i de neutrala västeuropeiska länderna. Mm. Att man skulle om Sovjet invaderar och ockuperar. Då ska ja. det här stay behind. Det är en motståndsrörelse som ska träda i kraft då. Och, ja. och bedriva grilla krigföring och sabotera för ockupationsmakten. Ja. För att det var någonting med att... Eh, det var något man hade lärt sig för efter andra världskriget. Då alla blev ockuperade av nazisterna. Då fanns det ingen som förberedelse för ett ockupationstillstånd. Hur man skulle organisera motståndet då. Så då gjorde man det efter. Eh, ja, Då gjorde, startade man stay behind och de stay behind fanns i alla västeuropeiska länder, som jag förstått det. Ja, det har jag förstått också. Det var en väldigt hemlig grupp, jag har fattat, i Sverige. Liksom. Att det fanns ingen information om detta överhuvudtaget fram till 1990 när någon skrev en artikel om det DN, mm. och släppte läst den här informationen. Och det var varorna stod i andra länder då också, liksom, att de granskade... Italien tror jag det var någon stor skandal kring för att. Uh... Ja, precis. De, de var ju liksom inte under några demokratiska institutioner. De var helt uh, hemliga. Man kunde förlora kontrollen över dem lite grann. Mm. Det var det som hände i Italien. Att, uh, alltså att de skulle försvara. Tanken var att det här ska träda i kraft om kommunisterna, sovjetkommunisterna invaderar och ockuperar. Mm. Men det, som att de, det var liksom då befolkat med människor med kanske starka uh, högersympatier, väldigt starka västsympatier- i, som var med i Stay Behind. Då i Italien började de bekämpa kommunismen innan. Och bör, precis, man tror att de låg bakom lite terrorattacker mot vänstergrupper och så i Italien. Att de, okay. att de kämpade för att äh, vänsterpolitiken skulle få något inflytande i Italien. Ja. Så att det blev som någon sån paramilitärgrupp som bedrev terror. <laughs> <laughs> ja. Då har det ju, så har det ju inte skett i Sverige vad vi vet om... Mm. Om de inte mördade Olof mördade Palme. Mördade kanske Olof Palme då. I så fall så har de ju lite... Ja precis, men tesen här då är att, att Olof, Palme var för, Olof Palme kämpade för nedrustning av kärnvapennedrustning mycket. Och det här var då enligt stay behind kan man tänka dåligt för maktbalansen mellan Väst och Sovjet. Om vi tar bort för mycket kärnvapenrobotar här så kommer Sovjet få ett övertag. Och därför såg man då Palme som ett äh, hot. Ja. Att, Och sen, äh, att han, att han underlättade för kommunisterna. Sen höll det väl ihop med det här att han skulle på äh, besök i Moskva månaden efter sånt Ja, eller veckan eller, efter, eller veckor, efter framme, ja. ja, precis. Addition, det kände ju väldigt äh, alltså, grejen, det var ju tag i elander då socialdemokratiska statsministern innan Palme ja. som startade stay behind. Ja, om jag har förstått det rätt så har väl ja. alltså varit ganska nära knuten till Sosanna liksom Ja, Som var Susanna som hade makten, då. Ja. ja, exakt det var, ju, det var ju väldigt få personer som kände till det Men statsministern, statsministern var ju med på mötena när de stayed behind ja. Och även Olof Palme var ganska tajt inblandad vad jag jag förstått det rätt att han, han mm. hade varit med och utsatt. Vissa, eller utsett vilka som skulle vara med Och sådana här saker ja, Men jag hittade det. något citat också från eh, Någon artikel som beskrev det som att eh, någon, någon anonym källa Som var i ledningen för Stay Behind-rörelsen mm. Upplevde det som att Palme tappade intresse för Stay Behind När han tillträdde som statsminister <laughs> Då fick han Viktigare saker att göra än att hålla på och läka Modståndsmann Jag behöver inte mer än så Jag tycker att fallet är <laughs> avslutat. <laughs> Att det inte är deras politiska tankegångar utan det är bara ja, att de är sura på att han ja, inte hänger med dem längre. de är liksom gränslösa bekräftelseknarkare. <laughs> stay behind. Palmer börjar brisa sig om annat så var skjuta honom. Ja. att du, du, du ser mig aldrig längre Palmer. <laughs> det är ju väldigt, jag alltså, fattar inte det med stay behind. Det är ju det är så himla märkligt. Det är svårt att förstå Och när man nu ska försöka förklara för lyssnarna vad det är tror jag att... Mm. Det känns vakt och märkligt Men det är så man måste ju ut... de utbildade ju en massa människor då Ja, det till... var väl liksom förberedelse inför Ja, om man ska vara motståndsrörelse ja. det, är, det är det man ser i allå, allå, ämliga armén ja. Man känner att de måste ha haft träning innan mm. Och det var den nästa rörelsen skulle Ja, precis okay. men, det, men det var ju någon... Någon som eh, läste en svensk dagarbete artikel och var någon som hade varit med och varit ledare för Stay Behind cellerna i norra Sverige. Ja. Eh, och han hade han heter tror jag, Reinhold och han hade då fått, de, de fick åka, de här Stay Behind personerna fick åka till Storbritannien där de fick eh, bli utbildade där utav MI6 ja. alltså deras underrättelsetjänst och de fick hålla på med James Bond övningar. Som, de, som han beskrev <laughs> Tuffa James Bond-övningar Lärde sig <laughs> Gå förbi ett rum så, när man öppnade dörren Och det pågick liksom Olika kampsportsgrejer Ja precis, men det var sånt Hur man, hur man överlämnade hemliga dokument På bästa sätt alltså Agentgrejer ja. uh... Det låter ju som en rolig grej att vara del av Ja, det var uh... spännande för dem Helt klart Men vad jag förstått så var det också mycket Att det var ute på landsbygden för att de ville ha liksom stora platser Där det lite ytor Där det kunde vara så Här det här kan vi ha en hemlig eh, avlämningsplats mm. om, det, om Sovjet eh, styr Sverige Så ska vi kunna dumpa vapen Från flygplan här Och ah. ni ska kunna plocka upp dem liksom, ah, okay. för, eh, Drop zones mm. Ja det, men för det är ju ändå rätt många De har ju liksom inte bara fyra personer som ska stay behind utan det han, där som var ledare för Stay Behind-cellerna i norra Sverige, det var ändå att det var 60-70 ja. liksom stay-behind-agenter han hade under sig som han organiserade. Och då var bara i några län i norra Sverige, så det måste ha varit flera hundra personer. Ja. Så det är så lite har sipprat fram. Ja, att... faktiskt. Men jag läste också om någon som hade varit i ledande befattning i Småland. Han var gammal scout, så att han valde ut en massa andra gamla scouter. Mm. <laughs> Som, som fick vara med i den här motståndshalsen. Alltså. Och det är kanske de som är anpassade till... Att det, är, att hålla det är det på bästa om man ska bedriva om Sovjet har ockuperat att vi har haft massa scouter i, <laughs> i la resistans. Ja, som kan tända eld med glasögon och, och ja, fnösk. Bra på knopar. Just att det är då Palmes politiska mentor, Tage ja. Lander, som har dragit igång den och sen att Palme skulle bli mördare av den här organisationen då, som har löpt amok det är, ju, det är, ja, det är verkligen en eh, galen tanke en annan grej som jag märkte med det här var också att eh, den som Togelander utsåg eh, till att eh, starta upp eh, Stay Behind var mm. en snubbe som hette Alvar Lindekronar okay. eh, och han han hade då ett civilt yrke och det var att han var chef för försäkringsbolaget Tule. Tule. Det är liksom familjen Palmes gamla familjeföretag. Det var ja. Olof Palmes farfar Sven Palme som eh, liksom skapade, byggde upp Thule Imperiet förs förs försäkringsbolagets Thules framgång. Alltså det är tack vare det som familjen var rik och besutten. Ja. Så då är det ju ännu mer att trådarna går tillbaka på ett märkligt sätt. Att, eh, att få, han var chef för det här försäkringsbolaget som har varit, varit i familjen Palmes ägo jättelänge. Alltså om man skulle skriva en bok så skulle man kunna ha en massa bra flashbacks Som bara lägger ett nytt ironiskt lager på det mm. som hände sen Ja det är inget Britta Lenin som menar så här Att vi måste gå botten med detta Inte för att det är nog är sant Utan för att det är en så himla spännande story om det skulle stämma. Ja, det är kittlande Men det, är, men det kanske, man kan ju tänka sig att Olof Palme var livförsäkrad i ett Det är väl trevligt att anta Inte för att det hans... Familjes gamla företag ja. Och då borde ju den här Alvar Lindekrona Som är chef att Tule Kanske inte vilja se honom de död Nej, Det är ju totalt. stora kostnader för försäkringsbolaget Så det kanske är det som rent vår <laughs> Stay <laughs> behind <laughs> Tänker jag ja. att Det där är det äh, här Att de hade personliga ekonomiska intressen uh, Stay behind chefen i sitt försäkringsbolag Det låter ju fullt logiskt Eller så är det det som gjorde att, att han väntade Ett tag liksom att han Vägde de här olika grejerna mot honom att ha var dels sur för att Palme slutat hänga med dem när han blev mm. Så vägde han emot att jag måste betala ut den här livsäkringen om han dör. Ja, precis. Det. Att det, ja, det, här är, det här blir dyrt men är det är värt det för att eh, markera hur illa jag tycker att han har behandlat mig. <laughs> <laughs> men med tanke på allt sånt här som går in i varandra och, och liksom spännande små bakgrundsgrejer. Mannen som eh, var liksom USAs man... I Sverige Som låg bakom och organiserade Mycket av Stay Behind-rörelsen Eller gav de svenska Alltså stod, stod för de internationella kontakterna mm. Och en snubbe som heter William Colby Som var en CIA-snubbe okay. Och som senare även blev Han var i Sverige då Jag vet inte exakt hur länge Men det är rätt många år och jobbade liksom, Spionade och, och cia hade sig mm. Och startade upp Stay behind och sen så blev han också CIA-chef, liksom, den högsta mm -hmm. i CIA, eh, rätt många gånger senare. Men det är alltid skoj när Sverige har en liten del i, i framgångsrika... Ja, ja precis. Ja, men det är som att, eh... Skavlan hade kunnat bjuda in honom och, och bara prata om hans tid i Sverige. Liksom, ja. Om han hade levt. Han dog 1996, mystiskt, <laughs> som många CIA-män gör. Han dog mystiskt eh, i en båtolycka. Oj, oj, oj, oj. Man ska inte dö en bortolycka om man inte vill att konstnationsteoretiker ska kunna misstänka saker. Nej, precis. Nej, okej. Ja, okay. ja nej, men det är ju det är kul för oss såklart att, att han var här. Det är lite grann som att Bob Marley var här och jammade lite med Janne Schaffer en gång. Jimi Hendrix spelade med Janne Loffe Karlsson. Just det, precis. Det är en grej, apropå vi har ju om Wikipedia, men jag är väldigt nöjd en gång med att jag... För att jag tycker det är, det är intressant att När det pratar om Jan Loffe Karlsson mm. Så nämns det ofta att Att han har lirat med Jimi Hendrix <laughs> Men när man pratar om Jimi Hendrix Så är det inte en så stor del i hans karriär Att han lirat med Jan Loff Karlsson Så jag tyckte det var, var en, en, en dålig balans där Så det jag gjorde var att jag gick in på Jimi Hendrix Wikipedia sida På på engelska Wikipedia mm. Och la in en passus om att <laughs> uh, in Sweden, uh, Jimi Hendrix is mostly known for his collaborations with uh, uh, the drummer Janne loffy <laughs> Och det funkade eftersom jag kunde Jag angav en källa och en länk till en artikel, en engelskspråkig artikel, där det stod om det här samarbetet. Mm -hmm. All fakta stämde och var kvar där ganska länge. Mm. Kanske ett halvår eller så uh, fakt Faktan stämde, det var bara formuleringen mostly known for som kanske ja. inte riktigt stämde. Nej, ja, det stämmer inte alls. Nej. Men det, det är ju svårt för en engelskspråkig ja. uh, Wikipedia-granskare hur mycket Aspergers han än har mm. att uh, kolla upp om det verkligen är så. Då måste han ju ha svenska bekant, han måste fråga. Ja, just det. Mm. Ja, bra, bra kupp. <laughs> Som den bröderna Flamme, han har skrivit att Åsa Lendeborg är antisemit hela tiden. Mm. Har de ett roterande schema mm. de tre andra plan vem är som som går är. in på häng Wikipedia och <laughs> och på, a Swedish writer a known anti -Semite. <laughs> Sen försvinner det, om det? Uh, vem är det som ansvarar för att det står att Emma knickar Är UFO expert inte så att det rycker Diego. Ja ah, okej. Okay. Uh, vet vi det. Yeah. Men jag tänkte mer om den här det låter ju spännande men vad tror du vi har ju pratat om dig som en Angående det här med del av konspiration eller att det kunde bli en kuggitmaskineri. Hade du varit en bra motståndsrörelse, människa? Eller hade du direkt tagit till dig dina sovjetiska ledare? Ja, jag vet inte. Det verkar ju. Jag... Det är svårt det där tror jag för att det är så abstrakt. Jag, jag hade har aldrig trott att det skulle hända någonting. Man går runt och, de där, där steg behind människorna kunde inte vara beredda hela sina liv på något mm. som inte hände. Ja. Ja, så det är ju deppigt det också. Ja, och man får inte säga något till sin familj. Men jag tror också, om jag förstod det rätt så var det ju bara män som var inblandade. I alla fall de här scouterna i Småland var bara män. Mm. Så att det kändes som så här... En som eh, liksom som mm -hmm. lekte lekt agent eh, en helg var varannan månad. Liksom. Ja. Så sprang de runt och hoppade in barna och, och satt vid en lägereld och gillade marshmallows och pratade om, eh, om ryss. Jag tror jag hade haft svårt att gå igång på det. Jag tror ja. inte jag hade, jag, jag, hade bara, jag hade känt att det här känns inte på riktigt. Det här känns bara löjligt att vi håller på med. Och sen så att, Ja, jag vet inte varför man skulle, varför man skulle vilja vara med och stay behind Och göra det där Särskilt som man inte heller då får skryta om det Att man är med i hemliga armen. Man får inte säga det till någon Det är det som är misstaget med hemliga armen. ja Ja precis Det kommer aldrig bli skarpt läge Det kommer aldrig bli någon action på riktigt Och man får inte skryta om det Men om man hade kunnat skriva om det med typ Inte som humble brag Men såhär mm. secret brag <laughs> Att du skriter om att du är medlem i något hemligt, men du får inte säga vad det är. Mm. Det är ju ett bra sätt att skrita. Om någon på 80-talet pratar om liksom, någon och så bara råkar man nämna att säga, ja mm. Om de invaderar så, mm. ja, jag kommer jag ha fyllt upp. Jag ska inte säga hur. Ja, ja, ja. det för sig kanske kändes riktigt på den tiden. Man har så svårt att relatera till den här tiden, man kallar krigets paranoja och ja, det är hur, det. hur de hade det då. Jag, vet inte. jag Jag läste ju igen Vaktmeisters bok Nyligen också han, Daumen, För en annan podcast Och ja. den är ju helt proppfull av kallakritparanoja Han är ju så jävla rädd för sovjet Så att han håller på att gå i bitar När är den skriven? Den är, 88 kom den ut alltså det, är, det är ganska sent Så han var inte så bra analytiker Som kunde säga framför sig att sovjet kommer falla inom några år när han var lille Ja och att, att, att Han är helt övertygad om att socialdemokraterna Älskade sovjet och att de bara, eh, att de uh, gjorde, allt, uh, gjorde allt för att kratta För en sovjetisk innovation ja. uh, Som uh, och, uh, därmed Stig Bergeling var en helt, helt vansinnig över Att han uh, tillätts fly mm. Ja precis, precis. Men, men hans uh, tankar kring detta är ju uh, Kanske då skulle tala för CBN-rörelsen om Fler tänkte som han Att ja. uh, SOS-regeringen höll på att uh, Sälja ut Sverige till Sovjet så fanns det ju skäl för att jag sig av med Olof Palme då. Mm. Från den här stay behind-rörelsen. Ja, nej men eh, svagheten med det här stay behind-spåret är ju att det enda som finns är ett tänkbart motiv. Ja, precis. Det är enda som finns. Att, det är, man kan anta att de här människorna inte gillade Olof Palmes nedrustningspolitik. Det, det, det är liksom motsatsen till eh, Christer Pettersson där det mm. finns eh, väldigt mycket som talar för att han var kapabel till det, det finns eh, utsagor om att han skulle ha erkänt det för personer Han var i kretsen, eh, allt möjligt, det finns bara inget ordentligt motiv Här finns det bara ett ordentligt motiv, ja. eller halvordentligt Men det finns absolut inget annat Nej, det är ju ingen som har sagt, det finns inget vittnesmål, ingen har ja. sagt någonting Och i Inge Britta Lenius artikel så är det i stort sett bara eh, det, det fanns en grej som hette Stay Behind, den var detta Förresten så har jag också Jobbat för en Palmemordsgranskande kommission Och jag tycker man borde kolla upp dem där också Men hon säger verkligen inte Nej Det, det finns liksom väldigt lite handfast Ja precis Nej, men, det är, men, men det är väl det att Man vet lite om stay behind överhuvudtaget Så att det... Ja, det är, ju, det är ju en jävla bonus om man får reda på att de har skjutit i Palma också. Men oavsett vad så vill man ju veta mer om Stay Behind. Ja, det är ju Så, så att det är bra. De borde ju granska det hur som helst och, och reda på vad de har hållit på med. Uh, med I sin, sin hemliga armé. Men det känns lite som... Uh, nu så här i, i efterhand så är det ju liksom inte så kontroversiellt att... Är det klart vi... Visst, vi skulle vara neutrala. Mm. Men... De här grejerna som kommer fram då Att Sverige var närmare ja. eh, USA och Storbritannien Och sånt Än, mm. eh, än de var eh, sovjet ja. Det är ju inte något folk blir upprörda över Nej, nej, nej absolut inte Det hade kanske varit en annan grej Om det hade varit en hemlig rörelse Knuten till socialdemokratin Som, eh, som KGB låg bakom eh, Hemliga mm. läger För en eventuell för att kunna ta över Sverige mm. Då hade det ju varit fler Ja, precis. Opinionsbildare som hade varit väldigt upprörda och krävt att detta undersöktes Ja, just det. Ja, nu är det med bara att man var, var, var det var, var bra att stay behind, fans. Mm. Ja. ja, eller vad gulligt. Mm. <laughs> Men jag vet inte hur seriöst, alltså hur tungt det var. Det var ju. Det jag läste om var de, liksom, de hittade plats och de kunde droppa vapen De hade väl förrådad. Och sen hade de sina uppgifter som var liksom. Om det blir invasion så är det första att hjälpa eh, militären att komma undan. Och... Det måste vara lite, man måste vara lite ponder som säger: Stay behind agent. Då, när det blir när den här ockupationen sker så bara kommer en. så här, du vet inte vem jag är idag. Du talar som: Stay behind. Men tro mig. <laughs> jag är din ledare nu. Gör som jag säger. För det är jag som leder motståndet. Ja, jag funderar på det hur det skulle gå till rent praktiskt då. I, film, du... i filmer så händer ju sånt då då. Ja. Att någon, får, någon agent får komma och, och liksom bara vara jävligt övertygande. Mm. Jag har inte tid att förklara varför <laughs> du ska göra som jag säger. Ja, precis den grejen <laughs> måste du vara bra på. Det du, var... ut, jag behöver din bil, ute bilen <laughs> Det hade varit roligt att testa i verkligheten. Att bara försöka gå fram till folk övertygande förklara att... Eh... Jag jobbar med att försvara Sverige mot UFON. Det finns utomjordningar bland oss. Du måste hjälpa oss. Du är utvald. Ja, det. Och se hur många som skulle köpa det. Liksom. Mm. Den dolda kameran i det. Jag tycker det är ju också att Steg Behind-rörelsen lades ner i början av 2000-talet. Mm. Den hängde kvar. Liksom, tio år efter att Sovjet kollapsade. Ja, ja, de reagerade väldigt långsamt. där. Det var liksom, de borde ju sett att risken för en sovjetisk invasion var låg. Mm. Ja, precis. Men nu håller jag mig på att oroa sig över Ryssland igen. Hur, I den här försvarsdebatten som har varit att Sverige man kan försvara sig en vecka så, så säger man ju Ryssland hela tiden. Ja. Då kanske mm. vi får ångra att Stay Behind-rörelsen lade ner. Liksom. Jag tycker de borde starta upp igen. Ja, det kan, kan jag starta upp igen. Det vet ju inte vi något om. Nej, Ingen kan... skulle säga till oss. Det de borde göra. Ja, jag tar... kanske är Stay Behind-agent. Det kan inte jag prata om. Det kanske är när jag säger att Jag åker och hälsar på min släkt över påsken Så det kanske inte alls det jag gör. Jag kanske åker till någon gård i England och, och, och lär mig ta kort med en kamera i en fluga som jag har Jag skulle säga att detta är exempel på sådana här secret brag Som gör att du kanske inte är den bästa Nej. Om du nu är ens stay Så är det kanske inte den bästa metoden att hålla det hemligt Att insinuera att du kanske... Du kan inte berätta men du kanske är med. Mm. Men äm, Känner du att du har något annat äh, kring äh, Detta spår du vill, vill Ta upp här i podden? Jag tror inte det, jag, jag, jag, jag gillar det ju Ganska mycket det här spåret mm. ja. det, det hade varit häftigt om det var så här äh, Jag tror kanske inte att det är så tyvärr Nej. Den här standardfrågan jag brukar dra Mot slutet av avsnittet Vad du hade önskat Om det kom fram, vem som höll upp Palme vad som hade varit intressantast. Så är Stay Behind högt på den listan. Alltså. Ja, precis. Stay Behind är på listan. Ett är att det var, att han malades av Leif Geve <laughs> <laughs> mm. uh, Det är nästan så att vi får ta upp Leif i ett framtida avsnitt skulle jag tro. Mm. Jag är ganska säker på att Leif finns bland tipsen. När Veckans Brott har besökt uh, Palmegruppen mm. så tror jag de har nämnt att uh, både John Gu och Leif Mm. Finns namngivna i uh, utredningen ja, ja, men om det var det Som var det honom Han har varit väldigt uh, slug I hur han har <här> Avledit uppmärksamheten från sig, från sig själv Det är sant uh, Och också att han då var emot den Med att det var Christer Pettersson Om en, om en åker fast för mordet så borde man ju bara säga Usch, där kom jag undan men han kanske, det var just det han ville undvika Att folk skulle tänka Ja precis, han tänkte ett steg längre Så han, det är absolut inte den här killen Det skrev han är en man som kan se runt hörn Två steg framför oss Ja eh, Nej men då känner vi väl oss klara Ja mm. Då säger jag tack så mycket Ola Söderholm Ja, tack själv, det var kul att få vara med Det var kul att du var med, Hej då. Hej